а хижо вивернутими губами. Хрипкий горловий крик, зашмор починає напинатися. Ще мить і грубий кручений мотус захльоскується на шиї. Ноги втрачають опору. Перша реакція, що її фіксує твій мозок – це величезний, неймовірний подив. Свідомість, попри всю екстремальність ситуації, продовжує реєструвати новизну відчуттів і навіть проводить якийсь аналіз. І не стиск вражає у перший момент потім, як ти завис у повітрі. Оце так, наче тебе душить. Перше в горлянку ребро дубової дошки. І навіть не біль, про який забуваєш через 2-3 секунди, а найперше тільки те, що ти не здатен сказати слово. слова. Люди добрі, петлі не сила вхопити жодного ковтка повітря. Тобі здається, що волаєш на всю горлянку, а на правду тільки зіпаєш роззявленим ротом, плигаючи в повітрі, мовлялька. лялька. Здається, що ти біжиш, біжиш скільки сили, і в темпі, від якого стуганить у вухах, а очі неначе б аж вилазять із орбіт. Я схопився, зіснув і сів на ліжку, ошаліло, роззираючись довкруж. Хтось термосував мене за плече. Досить безцеремонно треба сказати. А, промив я, підводячи погляд, «Це ви, кохана е, паняночко?» Вона пирхнула, мов кішка, і одвернулася. «Та певно, хай Мурат не знається на українській мові, і де треба і не треба ліпить о ті старосвітські звороти. А от у мене ці слова відгонять пинами, та ще й як!» «Дванадцята», – сказала пана Льоля від вікна, і певне хотіла докинути щось в'їдливе, але субординація взяла верх. «Машина готова. Вечерю?» Я струснув головою, отганяючи рештки того жахливого сну. «Ні», – буркнув я, трохи винувато. «Зробіть каву, нараз, якомога міцніше, будь ласка». Люди добрі, що я в житті ціную перед всім, так це нагоду поспати, без жодних сюрпризів і як звичайна людина. Щоправда, професія детектива для особливих доручень – і трохи не сприяє цьому приємному і вельми-вельми корисному заняттю, радше навпаки, левова частина її саме на ніч і припадає. Ну та дякувати Богові, хоч справа сенсея почала рухатися. Нитку вхоплена, і якщо мої здогади правильні, то не взабарі доберемося і до клубка. Певна річ, він убитий підступом. Врешті-решт я бачив його в справі – щоб у чесному бою здолати цього чоловіка у два центнери вагою, здорового як панцирна шафа, а притім прудкого і звинного моврись. З-під кухонних дверей пробивалася жовта стяга. «Де маскуєтеся, люба панно, буркнув я, мружачись від яскравого світла електричної лампи. Дівчина вешталася коло столу, рихтуючи калацію – я озвалася вона, глянувши на мене через плече. А це, власне, хотіла поспитати. Довго ще мені тут сторожувати? Послухайте. Я взяв філіжанку і відпив ковток. Хай там що, а каву ця панянка вміє готувати. І треба ж, аби поміж нами склалися оці холодні стосунки. Правду сказати, я не належу до чоловіків, перед якими особи слабшої статі губляться і червоніють, як гімназистки» тож цю її поведінку схильний був трактувати як реакцію на власну вовкуватість. І все-таки. «Ви ж детектив», – сказав я, уникаючи її погляду. «Працюйте на свій розсуд. Прошу дуже. А от я не бачу іншого способу розкрити цю справу. Певні здогади, що правда є. Однак кав'ярні задзеленчав телефон. Я підніс чашку до вуст і хотів було саме лигнути добрячий ковток так-так і замер. «Хазяїн?» – дівчина похитала головою. «Ми не домовлялися, і діловито глянула на мене. Взяти?» «Угу», – буркнув я, розслаблюючись, «коли ваша ласка», – і відсірбнув ковток із чашки. «А чого? Може, це якась вістка з тартару?» «Навряд», – подумав я собі, краще за все перевірка, чи не виставлено сторожу. Хоча б цим разом дзвонили б серед ночі». Бармен частенько товчеться тут допізна, а щоб улаштувати якусь каверзу, треба діяти ранок. «Гало, гало!» – питалася панна Льоля своїм янгольським голосочком. «Кого? А хто його питає? Ну, добре!» «Вас!» – повідомила вона, виглянувши з дверей.